Хвилину найважливішою Я мав дістатися до револьвера раніше, ніж повернеться хук У той момент, коли відчинилися вхідні двері Я вже звільнив праву руку і витягнув з рота подушку Тіло, як і раніше, було оплетено шнуром, хоча й не так туго Намагаючись хоч трохи пом'якшити падіння вільною рукою Я обрушився разом зі стільцем вперед Килим був товстим, я вдарився обличчям, важкий стілець на спині, але моя права рука була вільна і я схопив пістолет У тім'яному світлі холу я побачив силует чоловіка і блиск металу в його руці Я вистрілив, чоловік схопився обома руками за живіт і склавшись удвічі осів на килим З ним було покінчено, але до кінця гри було ще далеко я боровся з шнуром, що оплутав мене А перед моїм уявним поглядом стояла картина того, що на мене чекає Дівчина підмінила акції і сховала їх під диван В тому, що це так, у мене не було сумнівів Вона мала намір повернутися за ними до того, як я звільнюся Хук, втім, повернувся першим, і вона повинна буде змінити план Наймовірніше, вона тепер скаже китайцеві, що акції підмінив Хук. Що тоді? Відповідь була одна: та й повернеться за акціями. Та й знає, що у мене є зброя. Але ж вони говорили, що акції коштують 100 тисяч доларів, достатньо, щоб змусити їх повернутися. Я позбувся останніх оков і підійшов до дивана. Під ним лежали акції чотири товсті пачки перехоплені гумовими кільцями. Я запхав їх під пахву і підійшов до чоловіка, який помирав на порозі кімнати. Револьвер лежав у нього в ногах. Я витягнув його в хол. Там я затримався, щоб подумати. Дівчина і китаєць, неймовірніше, розділяться. Один із них увійде через парадний, інший через чорний хід. Для них це найнадійніший спосіб покінчити зі мною Я ж маю чекати на них біля однієї з дверей Нерозумно було б виходити на вулицю Саме на це вони й розраховували Я вийду і потраплю в засідку Я мав знайти якесь місце, де я міг би причаїтися І спостерігати за парадними дверима, чекаючи Зрештою, їм набридне чекати, коли я вийду і вони з'являться Хол дверей був освітлений світлом вуличних ліхтарів, що падало через вікно Сходи, що ведуть на другий поверх, відкидали на частину холу трикутну тінь Досить темно для будь-яких цілей Я опустився навпочіпки і став чекати Я мав у своєму розпорядженні два револьвери Один дав мені китаєць, інший я забрав у хука я зробив один постріл. Отже, в моєму розпорядженні залишалося ще одинадцять. Хіба що який-небудь із револьверів був використаний раніше. Я взяв револьвер, який дав мені Тай. Я на дотик перевірив барабан. Там була тільки одна гільза. Тай не бажав ризикувати. Він дав мені тільки один патрон. Той, яким я вклав хука. Я поклав револьвер на підлогу. І перевірив той, який взяв у Хука. Отак. так. Китай справді не хотів ризикувати. Він розрядив револьвер Хука, перш ніж повернути його після сварки. Я був у пасці. Один беззбройний у чужому будинку, в якому незабаром дві особи полюватимуть на мене. І те, що одна з них жінка, не заспокоювала мене. Руда не менш небезпечна, ніж китаєць. В перший момент мені захотілося просто здатися. Думка опинитися знову на вулиці була приємною, але я одразу ж відкинув її. Це було б дурістю, та ще якою. Тоді я згадав про акції, які були в мене під пахвою. Вони – мій єдиний захист. І якщо я хочу, щоб вони принесли мені користь, я маю їх сховати». Я залишив трикутник тіні і пішов нагору, Завдяки світлу, що проникало з вулиці, у кімнатах на горі було зовсім світло. Я переходив із кімнати в кімнату в пошуках місця, де міг би приховати акції. Але коли раптово десь скрипнуло вікно, наче його вирухнув протяг від відчинення дверей, акції все ще були в мене під пахвою. Мені не залишалося нічого іншого, як викинути їх через вікно, розраховуючи на те, що мені пощастить. Я схопив подушку з якогось ліжка, здер білу наволочку і засунув у неї здобич. Потім, висунувшись із вікна, озирнувся, шукаючи в темряві відповідне місце. Я хотів кинути з горток так, щоб не викликати шуму. І тут, вдивляючись у темряву, я виявив щось краще. Вікно виходило у вузький двір, а на протилежному боці стояв будинок, схожий на той, у якому я перебував. Будинок цей був такої ж висоти, з плоским критим залізом дахом. І дах був досить близько, щоб я міг закинути на нього пакунок. Я кинув, він зник за краєм даху, тихо прошуршавши по покрівельному залізу. Тоді я запалив усі лампи, закурив цигарку і сів на ліжку, чекаючи, коли мене спіймають. Я міг би підкрастися до моїх супротивників у темряві і схопити кого-небудь, але спершу їм наймовірніше вдалося б мене застрелити. Знайшла мене дівчина. Вона підійшла крадькома з автоматичними пістолетами в обох руках. На секунду затрималася перед дверима, а потім прослизнула в кімнату. Коли вона побачила мене, що сидів спокійно на краю ліжка В її очах блиснуло презирство, Наче я зробив щось низьке Мабуть вона вважала, що я мав дати себе застрелити Він тут, тай, покликала вона І Китай приєднався до нас Що Хук зробив з акціями, запитав він без зволікання Я усміхнувся в його жовте обличчя І виклав моготу за Запитай дівчину на обличчі китайця, як і раніше не було жодного виразу. Але його щільне тіло під елегантним костюмом дещо напружилося. Це додало мені сміливості, і я постарався розвинути свою брехню, сподіваючись викликати в них замішання. «До тебе і справді не доходить, що ці двоє збиралися тебе надути», – запитав я. «Ти мерзенний брехун», – завищала дівчина – і зробила кроком і бік, Тай рішучим жестом зупинив її. Він дивився крізь неї своїми матовими чорними очима, а обличчя його повільно блідло, безсумнівно, дівчина водила його за ніс, а він не був невинною маріонеткою. Але ж це не так, сказав він неголосно, не звертаючись ні до кого конкретно, а потім повернув голову до мене. «Де вони сховали акції?» Дівчина підскочила до нього і обрушила на нього потік слів. «Тай, заради Бога, повір мені!» «Насправді це було так. Я сама підмінила акції. Хотіла надути вас обох, поклала їх під диван внизу, але там їх уже немає. І Богу, все було саме так!» Китаєць був схильний їй повірити, Тим більше, що її слова звучали вельми правдоподібно Закоханому легше повірити в витівки з акціями, ніж у те, що вона хотіла втекти з Хуком Потрібно було якнайшвидше підлити масло в вогонь Це тільки частина правди, сказав я Вона справді засунула акції під диван Але і Хук зіграв у цьому свою роль Вона спланувала все це, коли ти був на горі він мав затіяти з тобою сварку, а вона в цей час мала підмінити акції. І саме це вона зробила. Він був мій. Коли дівчина в розлюченості зробила крок до мене, китаєць сунув дуло пістолета їй у бік. І це обірвало потік лютих слів, які вона обрушила на мене. «Дай пістолети, Ельвіро», – сказав він, і відібрав у неї зброю. «Де тепер акції?» звернувся він до мене «Я усміхнувся я не на твоєму боці, Тай я твій противник я не люблю шуму сказав він і вірю, що ти досить розважливий гадаю, що ми дійдемо взаємопорозуміння пропонуй, сказав я і з задоволенням в основу наших переговорів покладемо припущення що ти сховав акції так щоб ніхто не міг їх знайти Тім, ти сам у моїх руках. Абсолютно так, як у поганому детективному романі. Справедливо, сказав я. Продовжуй. Ми маємо, як кажуть гравці, патову ситуацію. Жоден із нас не має переваги. Ти, як детектив, хотів би накласти на нас лапу. Але поки що ти сам в наших руках. В обмін на акції я пропоную тобі дівчину. Здається мені... Що це чесна пропозиція Я в цьому випадку отримую акції і шанс сховатися Однак ти, як детектив, отримаєш приз Хук мертвий, у тебе буде дівчина Тобі залишиться тільки ще раз знайти мене та акції Але ж це не є чимось неможливим Замість поразки – половина перемоги Плюс чудовий шанс на повний успіх а звідки я можу знати, що ти віддаси дівчину? Він знизав плечима. Ти маєш рацію. Жодних гарантій у тебе немає. Але ж ти знаєш, що вона хотіла кинути мене заради цієї свині, яка валяється там внизу. Може, ти гадаєш, що я маю до неї теплі почуття? А крім того, якщо я візьму її з собою, вона вимагатиме свою частину здобичі. Про себе я проаналізував його пропозицію. «Ось, як усе це мені видається», – сказав я нарешті. «Ти аж ніяк не тупо бився. Я вийду з цієї історії живим незалежно від обставин. То навіщо мені йти на такий обмін? Буде легше знайти тебе і дівчину, ніж акції, не кажучи вже про те, що вони є чимось значно істотнішим». Я поки що залишуся з вами, а потім спробую відшукати вас Так буде безпечніше Я справді не вбивця, сказав він м'яко і вперше посміхнувся Але посмішка його зовсім не була приємною У ній було щось, що викликало тремтіння. Але я можу бути кимось іншим Мабуть, у подальшій балаканині немає сенсу Ельвіро Дівчина слухняно підійшла. В одному з ящиків ти знайдеш простирадла. Розірви одне або два на смуги досить міцні, щоб зв'язати нашого друга. Дівчина підійшла до комода, а я, намочивши лоба, спробував знайти якусь не надто неприємну відповідь на запитання, яке гризе мене. Відповідь, що першою прийшла мені, приємною не була. Тортури і в цей момент якийсь тихий звук змусив нас завмерти. Кімната, в якій ми перебували, мала двоє дверей. Одні з них вели в хол, інші – в сусідню кімнату. Саме з дверей, що ведуть до холу, до нас донісся тихий звук кроків. Тай швидко відступив і зайняв позицію, з якої він міг би спостерігати за дверима, не випускаючи водночас із поля зору дівчину і мене. пістолету у його товстій руці, немов жива істота, і ясно дав нам зрозуміти, щоб ми поводилися тихо. Знову тихий звук, уже біля самих дверей. Здавалося, що пістолет у руці тремтить від нетерпіння. І раптом через інші двері, що ведуть у сусідню кімнату, Увірвалася місіс Квер із величезним пістолетом у маленькій руці «Кинь зброю, ти мерзенний язичник!» – прошипіла вона Та й кинув пістолет, перш ніж повернувся в її бік І високо підняв руки, що з його боку було досить розумно Потім через двері, що ведуть у хол, увійшов Томас Квер. Він теж тримав у руці пістолет, такий самий, як і в його дружини Хоча на тлі його обвислого живота не настільки вражаючий Я знову кинув погляд на стару Якби існували чарівниці, то вона була б однією з них Причому найвищого класу У маленьких вицвілих оченятах жорстокість Губи стиснуті у вовчій гримасі А тіло тремтіло від ненависті Я знала, проскріпіла вона «Щойно ми опинилися досить далеко, щоб подумати», – я одразу сказала Томасу. «Я знала, що це шахрайство. Знала, що цей так званий детектив – ваш приятель. Знала, що все це влаштували для того, щоб позбавити Томаса і мене нашої частки. Ну, я тобі покажу, ти жоптав мавпа. Де акції? Де? Китаєць?» Уже набув упевненості в собі, якщо він взагалі коли-небудь її втрачав Наш енергійний друг може вам сам сказати, що я якраз мав намір добути в нього цю інформацію Коли ви так драматично втрутилися Томасе, Бога ради не спи Вона озвіріло кинула чоловікові І зв'яжи цього китайця Я не заспокоюся, поки він не буде зв'язаний я встав зі свого місця на краю ліжка і обережно перемістився, щоб не опинитися на лінії пострілу, якщо почнеться те, чого я очікував. Тай кинув на підлогу пістолет, який був у нього в руці. Але його не обшукали. Китайці – народ завбачливий. Якщо хто-небудь із них узагалі носить пістолет, то завжди має при собі ще два, три чи навіть більше. Один у нього відібрали – Однак, якщо його почнуть зв'язувати без обшука, то станеться фейерверк. Грубий Томас Квер підійшов до Тая, щоб виконати наказ дружини. І чудово запоров справу. Він вставив свій товстий живіт між китайцем і пістолетом старої баби. Руки Тая вирухнулися, і в кожній з них була зброя. Тай ще раз підтвердив те, що кажуть про його народ. Якщо китайсь стріляє, то стріляє, поки йому вистачить патронів. Коли я схопив Тая за його товсту шию, перекинув і прикував до підлоги, його пістолети продовжували металево гавкати. Ці клацання заглухли лише коли я коліном придавив його руку. Ризикувати мені не хотілося, я працював над його горлом, Поки очі язик китайця не сказали мені, що я зумів на якийсь час відключити його. Тоді я подивився на всі боки. Томас Сквер лежав біля ліжка, без сумніву, мертвий, і з трьома круглими дірками в накрохмаленій манишці. У протилежному кутку кімнати лежала на спині місіс Сквер, її одяг виглядав дуже чистим і охайним а смерть повернула їй сердечний лагідний вигляд. Рудоволоса Ельвіра зникла. Тай ворухнувся. Вийнявши з його кишені ще один пістолет, я допоміг йому сісти. Він погладжував свою пом'яту шию і спокійно оглядав кімнату. «Де Ельвіра?» – запитав він. Злиняла, негаючи часу. Він знизав плечима. Отже... Ти можеш назвати це винятково вдалою операцією. Подружжя Квейт і Хук мертві. Я і акції у твоїх руках. Справді, мої справи виглядають не найгіршим чином, погодився я. Але чи не можу я про дещо тебе попросити? Якщо я зможу. Розкажи мені, у чому тут чорби його забрав справа? У чому справа? Саме так. З того, що мені вдалося підслухати, напрошується висновок, що ви скоїли якесь пограбування в Лос-Анджелесі. І наклали лапу на акції вартістю в 100 тисяч доларів. Але я не можу пригадати такого пограбування. «Що?» – неймовірно сказав він. І те, що прозвучало в його голосі, було дуже схоже на щире здивування. Неймовірно. Ні, зрозуміло, ти все знаєш. «Не знаю. Я розшукував молодого чоловіка, Фішер його прізвище, який посварився із домашніми. Пішов зі свого будинку в Такомі. Його батько хоче знайти сина без розголосу, щоб потім умовити хлопця повернутися назад. Мені повідомили, що я зможу знайти Фішера тут, на Турецькій вулиці, і я його шукав. Він не вірив мені. І не повірив ніколи. Він пішов на Шибеницю. Вважаючи мене брехуном, коли я знову вийшов на вулицю, турецька вулиця здалася мені прекрасною після вечора, проведеного в цьому будинку Я купив газету і з неї дізнався все, що хотів дізнатися Так от, якийсь 20-річний хлопець, що працює розсильним у якійсь маленькій фірмі, зник два дні тому дорогою до банку з пакетом акцій того ж вечора цей хлопець і якась худенька, рудоволоса дівчина із зачіскою паж, зареєструвалися в одному з готелів Фресно, як подружжя Джі Ем Гріордан. Наступного ранку хлопця знайшли в кімнаті мертвим. Дівчина зникла, акції теж. Це все, що повідомила мені газета. Протягом наступних двох-трьох днів, збираючи потроху тут і там, я зумів скласти майже всю історію. Китаєць, повне ім'я якого було Тай Тау, був мозком з граї. Вони використовували безпрограшний метод. Тай вибирав хлопця, який був посильним або кур'єром якогось банкіра чи маклера, і якому довіряли великі суми готівкою або в цінних паперах. Потім Ельвіра поневолювала хлопця, закохуючи його в себе. Що взагалі-то було зовсім неважко, А потім м'яко наштовхувала на думку втекти з нею з тим, що він міг узяти в роботодавця Там, де вони проводили першу ніч після втечі, з'являвся хук П'яний вщент спіною біля рота Дівчина благає, рве на собі волосся, намагаючись утримати гука, який виступає в ролі ревневого чоловіка від убивства Зрештою, їй це вдається І в результаті у хлопця немає ні дівчини, ні плодів його крадіжки Часом хлопець усе-таки звертався в поліцію Двоє з виявлених закінчили самогубством Цей із Лос-Анджелеса був міцнішим за інших Він вступив у бійку і хук його вбив Дівчина настільки чудово грала свою роль що жоден із шести пограбованих грабіжників не сказав нічого, що вказувало б на її участь, а деякі намагалися взагалі про неї не згадувати. Будинок на Турецькій вулиці був місцем, де ховалася зграя, і щоб забезпечити йому безпеку, вони ніколи не працювали в Сан-Франциско. Сусіди, подружя Квер, вважали Хука і дівчину їхніми сином і дочкою, а та як китайським кухарем. Порядність і сердечність подружжя Квер бували корисними при збутті акцій. Китаєць пішов на шибеницю. Ми розставили найкращу, найгустішу сітку на рудоволосих дівчат і спіймали в неї безліч рудих дівчат із зачіскою паш. Ельвіри, однак, серед них не було. Але я пообіцяв собі, що рано чи пізно кінець оповідання.